13. Legea supracompensației Dacă realizați mai mult decât sarcinile pentru care sunteți plătit, veți fi întotdeauna mai bine plătit decât sunteți acum. Pentru a fi un mare om de succes, căutați în permanență noi oportunități pentru a depăși cerințele impuse la locul de muncă. Napoleon Hill, poate cel mai renumit cercetător în domeniul afacerilor din prima jumătate a secolului 20, a ajuns la concluzia că una din cheile pentru atingerea succesului extraordinar în America este disponibilitatea de a face mai mult decât ți se cere. Earl Nightingale a dat următorul sfat. Dacă vă limitați doar la lucrurile pentru care sunteți plătit, nu veți fi plătit niciodată mai bine. O tânără care lucra ca secretară pentru o mare companie din Florida a participat de curând la un seminar de-al meu și mi-a spus povestea ei. A observat care sunt sarcinile care nu îi făceau plăcere șefului ei și îi luau foarte mult timp, cum ar fi corespondența de zi cu zi. Într-o zi, a întocmit în locul lui răspunsuri la mai multe scrisori și îi le-a trimis pentru a le corecta. A fost pe cât de uimit, pe atât de încântat. A început să îi dea cât mai multe sarcini de felul acesta, pe care ea le îndeplinea repede și bine. Pe scurt, mi-a mărturisit că anul următor, șeful i-a crescut salariul în trei etape, de la 1.500 de dolari pe lună, la 1.750 de dolari pe lună, apoi la 2.000 de dolari și în cele din urmă la 2.250 de dolari, ceea ce a reprezentat o creștere de 50%. Și i-a oferit aceste creșteri de salariu fără ca ea să le fi cerut vreodată. Remarcabil este următorul lucru. A muncit până la vârsta de 25 de ani pentru a ajunge la un salariu de 1.500 de dolari pe lună. În doar șase luni, după ce a aplicat aceste principii, și-a crescut salariul cu 50%. Iar aceste principii pot funcționa și pentru dumneavoastră. Totul depinde de modul în care aplicați legile în munca de zi cu zi. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Gândiți-vă la munca dumneavoastră. Unde și în ce mod ați putea munci mai bine, mai inteligent și mai eficient? Ce ați putea transfera altcuiva, simplifica sau elimina, în așa fel încât să aveți mai mult timp pentru a face acele câteva lucruri care sunt foarte importante? 2. Identificați zonele muncii dumneavoastră unde ați putea face mai mult decât vi se cere, decât așteaptă ceilalți de la dumneavoastră. Mergeți la șeful dumneavoastră și întrebați-l dacă există anumite sarcini pe care le-ați putea îndeplini în locul lui. Căutați modalități prin care să faceți viața șefului dumneavoastră mai ușoară, iar el va găsi modalități prin care să vă facă la rândul lui viața mai ușoară.